Szervusztok, kedves hallgatók, a Matti Hector Podcast 35. Lady Gaga halljátok. Akinek feltűnt az, hogy nincsen 34. podcast, az azért van, mert Ferenc közben indítottunk egy lapot. Ennek örömére múlt héten megittunk adás adásfelvétel előtt, helyett és közben négy darab sört. És van egy olyan MP3, amit 85-t de legalábbis rendezünk az adás végén majd egy játékot, aminek során 5 darab ember között kisorsoljuk nagyjából audió vagy hogyha van annál még hallgatóknak is digitalizálhatatlanak formátumok abban az adást. Nem, szerintem egy ilyen, egy ilyen gitár alakú pendrive-on kéne. Nincsen gitár alakú pendrive darab sem. Olyat, olyat kéne, hogy valami falba be, beledugjuk a pendrive hogy csak így kilógjon, és teszünk rá valami vírust is mellé. Ha művészetet szeretnénk, akkor én, én kapába kell, vagy kasszába. Az, az eléggé megy. Nem, a, a kedvenc podcastunk csinált egy ilyet, hogy a korai adásaikat meg lehetett venni kazettára kiírva. Nagyon limitált példány van, és a, az egyik, egyik műsorvezető embernek a rajzaival nagyon cuki volt. Gazs, és neked nem a meti heteor a kedvenc podcastod? Nem, mert az, az összeegyeztetlen lenne a, a munkával. nem nem, nem, tudom, nem érintett, vagy? érintett, amit csinál. Igen. Akkor ugyanúgy akkor a példakép. De egyébként de, az ember hallgatja, hát én, én minden adást meghallgatok. Amikor legalábbis biciklivel közlekedem a városba, akkor nagyon jól magunkat hallgatni. Én vágás közben szoktam, de, de egyébként ilyen szervezetformában nem, mert... Én egy csomó mindent tanulok, amikor... Magamat hallom, az egy ilyen idegesítő dolog, ezt még nem szoktam meg évek alatt sem. Nem lehet szokni pedig. Na de ha már így belekezdtünk a bemutatkozásba, akkor teremtsünk hagyományt azzal, hogy ezúttal sem hagyjuk el a bemutatásunk teljes körét. Úgyis, mint sziasztok, én Szedlák Edem, kelt vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és a pontos idő november 12-e, csak hogy világos legyen, hogy mikor veszük fel ezt az adást, és mikor lesz belőle elérhető. Csak azért, hogy aztán november 20-an kirakjuk ezt is. Nem, nem, nem. nem. Kérdés Ez kérdés úgy kint holnap, mint a gép. Én is erre tennék esküt. De mert egyébként arról beszélhetnénk, csak előtte még meg kéne kérdezzük, hogy hogy hívják a harmadik barátunkat itt az éteren, hullámainak a. Ferenc Ferenc majd, amikor újra hallgatod a biciklizés közben, akkor talán fel fogt hogy bemutatkoztam egyszer, de sziasztok. Gaz vagyok. Tényleg. Szervusz pár! de kínos. Már nem az, hogy volt, hanem. Az, ez a kakaobárban volt, és akkor én voltam ti akkor még nem voltatok gyerek. Rohattól kellett még sajnos pajtásokkal köszönöm, tovább nem <gül> volt még egy Napocskás portálán is. Jó, de kemény. Na de, hogy a, az, arra gondoltam belecsapni egy egészen rövid pillanatra, hogy, hogy Kelt, mit gondolsz, nem esélyünk egy pár szót arról, hogy milyen dolog izé, közéleti hírportált indítani három hónap alatt? Érdekel a hallgatókat? Szerintem igen. Szerintem Akkor már láttad. A hallgató fejében megfordult, hogy egyszer majd ő is akar indítani egy olyan portált, ami az origót és az indexet hívja a kivetei társávú. Hát egy egymód várják, akkor bonycsatok fel egy sört egyébként. sokkal nyugtatóbb dolog. <gül> nyugtatóbb dolog, az biztos. Én azt tudom, hogy én most már azt hiszem több mint két hónapja minden nap négy és öt között kelek, és akkor gyorsan le isülök a számítógépadét dolgozni, és aztán olyan este hét és nyolc között érek haza, jó esetben. A gyerekeim azok... Hát, meg is lennek, még simán, de nagyon gyakran dörgölik az orrom alá, hogy egyszerűen béna, hogy apa sincs itthon, és ilyen amerikai filmekből ellesett szeretet-rohamokkal kínoznak. Ó, ez hangzik. Hát nem könnyen. De várjál, mondja egy kérdés is, mert ahány, ahány kisgyerekes apát ismerek, azok, azok mind ilyen négykor kor, kor kellnek egyébként is. Tényleg? Szóval, ja, nem, hát a kisebb kisgyerekesek, akiknek a gyereke is négy ötkor öt kell, de az enyémek most már 7 és fényesz között kellnek, Tehát inkább én azért kelek ebben az időszakban, azon túl, mert az utóbbi években megszoktam, de azért is, mert hogy, mert hogy így öttől hétig van az én időm a családban. Tehát akkor van az, amikor nem a gyerekekkel, nem a feleségemmel, és nem a tudom én, az ügyes bolyos dolgokkal foglalkozom, hanem akkor ostobánul lehetek a számítógépen valat, vagy akár olvashatok is, vagy hasonló jók. De mostanában ezek helyett inkább csak a, a vs.hu nevű egyelőre még hírnévre nem érdemes, de már nagyon szép portálnak a ügyein vekengek. És egyébként az van, hogy a, a főszerkesztő szintén egy ilyen koránkelő, idősödő, középkorú férfi, és vele nagyjából négy 45 kor szoktuk az első levelet váltani. Az mindig zavarba, amikor jön tőle ötkor egy levél, Igen. és nyolckor már hangdoljuk elolvasni egyáltalán. Mm, és egy az te szerintem már korán olvasom. De addigra mi már egy csomó mindent elrendezünk. Na, de hogy az internetportál indítás for dummies a a leendő szerzőiként, szerintem elmondhatjuk azt, hogy meglepően sok dolgot kell csinálni ahhoz, hogy egy portálból portál legyen. Igen, igen, egészen kézenfekvő dolgokat, például kitalálni azt, hogy hétfőn mitől lesz kávé a konyhában, ez ezen a héten nem sikerült. Egészen odáig, hogyha egy teljes szerkesztőség ilyenben megad Mekintos típusú számítógépet, akkor egy egész szerkesztőség ilyenben nem fogja tudni azt, hogy a, a kopi és a pénzt az hol van ezeken a számítógépeken. Kukacot megtaláltál a -e Azt so Sokszor nagyon-nagyon káromkodva. Este-tíz után rendszeresen lépek ki még mindig programokból, de mivel tudom azt, hogy öt év után is így volt, amikor az ibook még nem lopták el, ezért arra is fel vagyok kész, ez soha nem fog elmúlni. Ez az, az egészen szar helyen vannak. Hát, kérdés hallgatók közül talán nem mindenki, nem mindenki tudja, hogy a nekintos rendszerű számítógépeken a, a programból való kilépés az a alt-q, vagy a nyelven command-q. command, -Q. command -Q. A, Ó, és az... már is lekavarodtál egyébként? Nem, nem, még jól mondom, és a viszont a kukat, az meg a, a command gomb mellett egy, attól egyeb arra levő módosító után az alt, igen, az alt Q, és ezért az ember rendszeresen, amikor levelezni szeretne, vagy e-mail címet leírni, akkor kilép a szoftverből azonnal mentés nélkül, lehetőleg. De most már nekem épp az a fura, hogy most éppen ma este visszaültem a... a PC számítógépen, vagy PC laptopomra, mert hogy amit hazahoztam, megbukott, az, gyeztem megbukert, az lemerült, és egyáltalán nem, nem tájékozódnak el az újjaim a billentyűzeten, egyrészt, másrészt pedig egészen meglepő, hogy mennyire kicsi tud lenni egy két évvel ezelőtt még menő windows laptopnak a touchpad ahhoz képest, hogy mi van az iPad. Na, ezt már a adására, és nem i kell kezdeni, hogyha a MacBook erőböző. Hanem meg kell. Meg kell, igen. Szóval de trackpad, egyébként az... ezt muszáj elmondanom, és sehova nem kapcsolódik, de a, a leg, legmeghítósabb pillanat, most mostanában találkoztam, hogyha van két trackpad egymás mellett, de állíthatok le, hogyha ezt már meséltem. Nem. Ha még... van két trackpad egymás mellett, Uh, például az, hogy van egy külső ilyen as akármi, mert az a világ a legjobb dolga, akkor, hogyha az egyik elindítasz elindít, egy ilyen multi touch mozdulatot, például az ablakok széthúzása, akkor a másik a közben tudod irányítani tovább a kurzort. Uh, uh, uh, tényleg. És akkor tudsz ilyeneket csinálni, hogyha uh, ilyen. Menem. Teljesen Tom Cruisenak nak érzed magad a, a mozdulatoktól, hogy széthúzod az ablakokat, mögül -e kiveszel egy, egy, egy fájlt, majd azt összecsukod az ablakokat, és ráhúzod valamelyikre. Ez nagyon szép. De nyilván én ebben a beszélgetésben, a GC. Az különösen szép, hogy most, hogy az Isten 2013. évében megoldották azt, hogy több monitor embermódjára kezeljenek, most rögtön kezenek több, több trackpedet is. Ja nem, ez ment az előzőben is? Igen, csak akkor nem volt értelme, nem volt annyi monitor, érted? <gül> hát szerintem nem érdemes szídni egyébként a, ezt a platformot. Ugye egy jó pár ezelőtt már beszéltünk róla, hogy, hogy némiképp kényszer alatt, de azért nem nagyon ellenkező és az de többen átálltunk a <kül> megplatformra a Windows-ról. És, és akkor még fura volt, és talán még most is, most is fura, de azért azt veszem észre, hogy itthon, hogyha mind a két Gép, tehát a saját laptopom is, itt van meg a Macbook Air is, akkor én akkor jó, jó nagy virágocskákkal és szívecskékkel a, a lelkemben azonnal a Macbook Air után nyúlok, és azt valahogy sokkal jobban szeretem pedig, annak is meg vannak a hibái de azért az kezd beigazolódni az a, az a közkeletű nézet, hogy, a, hogy az Apple számítógépek azok valahogy ember, emberre tervezettebbek. Más helyzetben vagy, mint én. Amennyiben? Nekem az a, az a választás, hogy a kettődel USB-vel felszerelt mindenféle dróttal inkompatibilis és panelképtelen megbukott választom, vagy a 12 USB-s hálózaton a média szerverre mindenre felizgatott PC-t, amiről van kötve teljesen szabványeszközökkel, a, a teljes hi is, az be játszani, vagy filmet nézni. Hmm, én értelek téged is. Más, más helyzetekben használjuk ezeket a gépeket, már mint más élethelyzetekben talán. De például az is érdekes, hogy az van székelő iPad az mostanában valahogy nem olyan ritkán kerül elő, mert vagy a kéznél levő is egyébként ezennel akkor újra lehordott a sárga földig megalázott Samsung Galaxy okos telefon kerül elő, hogy aztán káramkodva lemondjuk arról, hogy ezt tudjam használni, mint ilyen információkereső eszközt. A tablet a... ez egy furcsa kategória, mi mindig nem látom, mit akarnak vele csinálni. De én ugyanakkor én... imádom, én imádom az iPad-emet, de tényleg azt nagyon szeretem, az egész tablet méretet imádom, de ehhez képest, nem mindegy, az, az jó dolog. Ha. És egyébként, ha már itt tartunk, akkor, akkor mit tudom, én tényleg csak egy kis engedményt éve a hallgatóknak mondok egy hírt. Na, hogy ugyanis azt olvastam, hogy az iPad Air az ötször jobban fogy mint az összes eddigi elődjeinek. Hát már annyival nélkül. könnyebb, és a szeg szegény fogyasztó az ugyanazt a súlyt várja, és akkor kérek fél kiló iPad-et, és többet kap. <gül> annyira már marad egyébként, hogy, hogy ezzel a egyrészt átlátszó, másrészt pedig ö, mindenképpen én csomolunk meghódításnak számított trükkel, hogy jóval srácok, megoldottuk, mint olyan kétharmad annyi van, ezzel rohacsok eszköz lehet eladni. De azért is, mert ez egy nagyon lényeges aspektus az iPad-eknek. Vagy a, vagy a egy amúgy felesleges eszköznek. Ja. Igen. Hmm, a, ez, maraság, a iPad... ez nem felesleges. Ezen vitatkozni szeretnék. Amikor jött be, jött be a, a, az iPhone annó, akkor nem igazán tudtam hova tenni. Majd amikor kijött az iPad, akkor egyből értettem, hogy aha, igen, ez volt előbb, aztán rájöttek, hogy kicsiben jobb. <laughs> És onnan kezdve az iPhone-nak az összes milyen furcsasága az értelmet nyert 2000 8-9 magaságban, mikor volt az? Hát ez a, ez a nagyságrend. igen. Képzeljétek el! Na. No. Ma volt 7 éve az, hogy a kispadon a jelenlegi főnököm ö, kirakott egy posztot arról, hogy megjelent az Android SD-kel. Uh, ó, igen, és ez mennyire menő volt? Találkoztam már vétközben Bárházi Andrissal, aki ott kommentálgatnak, nagyban most prezis fejlesztő vagy ninja és mondtam neki, hogy András el előkerült, ott, ott kommentelget ezzel, és azt mondja, hogy visszanézte, amúgy a 14. kommentben úgy érzi, hogy 7 évvezet megjósolta a jövőt, és a mai napig vállalja és büszke rá. Hmm. Csodálatos! És ez egyúttal megint csak behoz egy újabb évfordulót, amit hírként emlegethetünk, amennyiben is most a, a héten, vagy legalábbis egy héten belül volt 30 éves a Windows. És abár ezt a kis hírek a nagyvilágból kelt, ne Ez kísérletet... De legalább nem az alma zenekart kezdte? Hmm, én már azt jobban szeretem szerintem, mint ezt a angl angló hülyeséget. Bezzeg a pam pamparam pam Na szóval, hogy a Windows-zal az történt, hogy 30 éves lett, és ennek kapcsán megnézhettem két videót. Az egyiken Bill Gates beszél eh, valamikor 97-ben, vagy valahogy így arról, hogy milyen volt 83-ban elindítani a Windows-t, a másikban pedig hát az aztán igazán gyönyörű Steve Ballmer, az akkor még fiatal és életvidám, vagy még életvidámabb, pontosan pontosan ugyanilyen kopasz, mint ma eh, nagy, ember. az mint a legútszélibb vásároki kiáltó, mint egy klapka reklám, úgy üvöltve eh, reklámozza a Windows 10 t de tényleg tehát azzal a azzal, azt, azt karikírozza, amilyen a legbunkóbb szélszes. Vagy hát inkább nem egy szélszesen, hanem porszívóidnök. Egy a kettő ugyanaz? Mi, Mi a, ez nem lehet egyszerűen a nyolcranos években a, a software biznisz? El, elmagyarázni, ez egy olyan dolog, amiért fizetni kell. Hmm. Nem, hát akkor már pénzbe kerültek a szoftverek, akkor azért ott volt az MS-DOS, az MS-DOS alatt egy csomó eh, szoftver futott, ott volt már táblázatkezelő, meg szövegszerkesztő. Na de... Tehát az, hogy pénzért veszünk a szoftvereket, az nem volt fura, inkább az volt a fura, hogy pénzért veszünk drágán szoftvereket, és így is végződik a Steve mennek nek a álmok futása, hogy, hogy így tényleg fejhangolikácsolva megkérdezi, hogy és mit gondolnak, mennyibe kerül ez a csodálatos termék? 500 dollár? 400 dollár? És közben így a kezében tart két ilyen dollár köteget, és aztán azt trikoltja, hogy nem, nem, eldobja a dollárokat, azok itt szállnak lefelé az Mindössze 99 dollárért az öné lehet. Ez a csodálatos dolog, a péntel, és az egészben a legjobb a reverzi. És hogyha adás közben hív, akkor jár hozzá még egy lábas. De pontosan ezt nyomja le, és egyébként tulajdonképpen barom vicces, így visszanézve különösen, meg azt talán tényleg a nagyon fura és vicces dolog, hogy ahogy a Steve Ballmer ide elbúcsúzott, a Microsoftom, tehát az a az a performance -a, és ez a 30 évvel ezelőtti másik performance között hát technikai különbség talán volt, de a, de a hajtóerő mögötte az teljesen ugyanaz volt, és ez csodálatos volt nézni. Steve Balmerben, hogyha attól eltekintünk, hogy, hogy elindította a céget a, a, a csőd felé, de legalábbis a hogy levitte az az emelkedő pályáról, Bill, Gates Bill Gates segítségével. A lendületét azért azt lehet csodálni. Hát de, és ráadásul még ebben is vitatkoznom kell, veled, kell mert én úgy tudom, hogy a, hát a, a csőd felé elindította, meg hogy lehozta az emelkedőről, de hát ezek hülyeségek. Hát soha ilyen jól nem prosperált még a Microsoft, mint az elmúlt egy Nem, nem, mert... ez simán egy ilyen az, az óra megállt, mit szimockó tovább ment szituáció szerintem. Amit a, amit a Microsoft művel éppen... Hát az innovációs pályáról talán lejött, azt elfogadom. Már Microsoftnak semmi köze a jövőhöz. Ahhoz nincs, a jelenhez van köze. Konkretúan ott tartunk. Képzeljétek el, az Internet Explorer 11-nek remek fejlesztői eszközei vannak. Tényleg majdnem olyan jó, mint a Chrome-nak. És ezen, ezen rengeteget lelkedveztem mindenkinek a múlt héten, kert kapott is belőle egy kört, ez összesen tényleg az a gond, hogy soha az életben nem lesz annyi Internet Explorer felhasználónk, hogy érdemes legyen külön ezzel foglalkoznunk. Ma már, de azért ezt nagyon furcsa hallani annak, aki abban nőtt fel, hogy mindenki Internet Explorer-t használ. Pontosabban én először abban nőttem fel, hogy mindenki Netscape-et használ, és aztán a Netscape-től itt szépen lassan ellopta a sót az Internet Explorer itt Magyarországon. Mm. És majd aztán annyira. Ellapta tőle a, a először a Firefox, aztán mind, mindnyájuktól a Chrome. Majd annyira brutálisan nem fejlesztetek semmit, hogy. A, és erre már emlékszem, hogy a nagyon aktív internető voltam, hogy, hogy az ember bármire megpróbálta lecsélni az István Intex volt, csak ne az legyen. És, és emlékszem arra a blog nem lehet valami régi back van, és nem nincs kint most az interneten, ahol uh, Angel Day ajánlja a Fire- Firebird 0.6-ot, oh, yes. hogy, hogy ez talán jó lesz majd egyszer. Úgy És emlékeztek azokra? Ezt a talán kurvána jó lett, nem úgy. Emlékeztek arra a furcsa szerzetekre, akik, akik az internet t lecserélték a maxton -ra? Én magam is megtettem ezt annak ide. Mai napig ismerek ilyen embereket. Ne, itt vagyok én magam például. Áldásul. A Maxton, az, ha én jól emlékszem, az egy Explorer motorra épülő, de ám mindenféle okos kiegészítőkkel felruházott döngésző volt, nem? Igaz, hogy kirúzs az a disznó. <gül> <gül> <gül> tulajdonképpen, igen. Igen. A Maxton-t nem sokáig használtam, azért az be kell valjam, de használtam. De utána voltak ilyen Rockmelt, meg Flokk, amikor más motorokat rúzsoztak tovább, hogy, is használtam. Hogy, hogy az majd social lesz egyszer csak. Én is próbáltam szeretni, de nem sikerült az igazság. Nem volt könnyű, igen. Hát így. Na de, ha már én így megettem a sajtom legjobb, és ezért bátran belevághatok a komolyabb témákba, nem kanyarodunk vissza a szokásos adát, adásmenethez, és említjük meg a e égi jelenségeket? Annyira jó égi jelenségek voltak ezen a héten, hogy öröm nézni. Egyrészt a, a műholdak Ferrariaként emlegetett Goce műhold, ami a, a gravitációs hogy is van? Gravitációs mező és óceán cirkuláció felfedező, vagy valami hasonló nevű művod Gravitációs mező és állandó állapotú óceán áramlat megfigyelő. Még sokkal igen. rosszabb, igen. Tulajdonképpen az első űrbe telepített szeizmográf volt, írta a Igen, igen, igen. Na ez beleesett a, az óceánba, kifogyott belőle az üzemanyag, az ionhajtó művel nem tudta tovább ott tartani, ahol kell neki, és szépen lassan egy két periódus alatt bekerült a Először egyek közel a Földhez, aztán besett a Kármán vonal alá, ott darabokra szakadt, és 25-40 darabban belezuhant az óceánba. Én azt szeretném megkérdezni ezzel a kapcsolatban, egyrészt, hogy a WS.hu miért nem írta meg a kérdésemre a választ, másrészt pedig, hogy nem tudjátok-e, hogy mi a kérdésemre a válasz. Mi szerint, a hogy hát, oda, oda tartok éppen, csak egy ilyen hosszú és kacskaringos kerülővel. Szóval azt mindenki megírta, hogy kifogyott az üzemanyag, de én nem tudom, hogy ezeknek a műholdaknak milyen üzemanyaga van, és milyen e, ilyen propóziós metódussal terelgetik magukat ott fönt az űrben. 95-ös szuper benzinnel, alpesi dízelt is lehet betankolni, a akkor tönkre megy. Hidrazinnal szoktak menni egyébként Aha. az egyik, amivel az, hogy S-specia e azt nem tudom de jellemzően hidrazin szokott benne lenni. És a hidrazin valami olyan dolog, ami oxigén nélkül is ég? Ami viszi magával, igen. Ha vársz egy két percet, akkor utána olvasok a Wikipédian, hogy mi a, az egészen pontos... Uh... Azt mondja az internet, hogy az ionhajtúlmű uh, ben mágneses térben valamilyen gáz, halmaz nemes gázt, általában szeront ionizálnak. Uh, ezek az atomok... Uh, hogy is uh, majd egy elektrosztikus térben felgyorsulva uh, kilépnek a kamrából ion felhő formájában, az ionizációs kamerában keletkező elektron többleteket összegyűjtik, és szónda mögé és sugározzák egy mm -hmm. izzókatóddal. Tőlem okosabbak tudod. Azon kívül nem esgáz. Hát, hát, nem nem fúj ki magából és ezt tartja pályán, ha jól értek. Igen, olyan is, ez, ez, ez egy hatalmas, szintén kéken világító elektromos cigaretta az űrben. Mm -hmm. Megfogható vetetted. <gül> egyébként ahol még ez a probléma fennáll már, mint hogy vagy nem tudni meddig van üzemanyag, az a Kepler űrtávcső, ami a múlt hétnek a híre. Ez csak négy évet élt egyébként. Az... De kettőre tervezték, 20 hónapra. Tehát akkor gazdaságos is volt valójában. új érben. A csillagászok mindent túlterveznek. Így van az, hogy felülnek valamit 9 hónapra a mars, és 9 évig kell követni. Szóval a Kepler űrtávcső, amiben volt négy darab lentkerék, az lehetett pontosan beállítani. És amikor egy darab elromlott, akkor kezdték érezni, hogy ez így nem az igazi. Amikor kettő, akkor nem lehet pontosan beállítani. És most az van, hogy három vagy négy de pont a rakétahajtőművel fogják visszalögdösni a pályára, és beállítják egy olyanra, ahol nem fog kiforogni belőle, és hogy tök másra használják, mint amilyet fellőtték. De még nem tudom, hány működni fog. Ezek valahogy csodálatosak. Ez, felküldtünk valamit, a fele elabaszódott, most akkor mit lehet vele csinálni, oh. programok. És ami különösen csodálatos, hogy ezt a mérnök, ki tudják találni, hogy a fentlevő egészen másra beépített eszközök segítségével hogyan tartsák mégis az eredeti feladatlanul. Viszont nehéz egy autószerelőt felküldeni egy fogas meg egy izé manométerrel, hogy javíts már meg. Igen. Na de ehhez képest egy szuperszámítógépről is szó az égi jelenségeink között, amire ráadásul nem is tudom, egy ilyen, egy ilyen opálos kék háttér a Titan felirat van, írgalmatlan méretű betűkkel felírva, és az egész végtelen vásári, vagy olyan hollywoodi filmes, pedig igazi. Pedig, hát akkor nézd meg, hogy hogy nézd elődj a Jaguar nevű szuperszámítógép. Az, az egy kicsit durvább, azon, azon ilyen zöldes cuccos volt. A Titán a második leggyorsabb szuperszámítógép világon. Úgyhogy elhiszük azt, hogy mi mennyivel megy, és mit mértek limpakban, és mennyire jó az. A, a leggyorsabb, azt, azt egyébként a Kínaiak csináltak, ez a T-H2 a a Tejút 2 című gép. De ezeket így folyton variálják, fél évet változik, aki kivezet benne. Na a lényeg a lényeg, hogy a Titánon fog futni egy januártól, egy olyan világszimuláció, ahol az univerzumnak a mozgását fogják kiszámolni. Ehhez rohadt sok ciklus kell. Még úgy is, hogy a, a legkisebb tömeg, amivel ez, a, ez a, a szimuláció számol, az a nem akarok hülyeséget, hogy 100 milliárd nap tömegnyi, tehát nagyjából egy, egy Tejút galaxis méretű tömegnyi, és az ennél kisebb dolgokat nem számolunk, azt megoldottnak tekintjük, vagy azt, azt majd extrapolálják valahogyan. Hm. Egyet tudjátok... is megfoghatatlan. El tudjátok képzelni azt a, azt a házi bulit, ahol ezzel a szöveggel lehet csajozni? Nem. De oda nem házi bulizni mennek az emberek, nem számítózni, ugye? Esetleg. Hát vagy egy ilyen csillagászbuli, vagy mit tudom én, egy programtervező, matematikus tudom én, Vörös-boros kóla part, vagy nem tudom, ilyesmit tudok elképzelni. Nézd, a Big Bang teorióta egyébként a szexi a húrelmélet, meg a, a, a kozmológia meg ilyenek nem. Hát de csak addig, amíg, amíg nem látja élőben. leges emberek, igen, adják elő csodálatos hollywoodi diplomákkal. Láttam már csillagát, de csak kitövve. Én láttam már nagyon csinos csillagás csajt is egyébként. Úgyhogy azért semmi nem lehetetlen. Hát egyre inkább tele van a, a, a hír, hírgyűjtőnk, vagy az RSS-olvasunk mindenféle csajokkal, akik, akik hatottak erre az, az innovációs iparra, vagy a, vagy a startup világra. Épp most olvastam egyébként egy, most hirtelen megnevezni nem tudott külföldi szakportán talán Business Insideren egy összeállítást a a világ 30 nője, aki nagyot nagyban hatott a, a techiparra összeállítást, és meglepően érdekes tevékenységű és érdekes életútú csajok voltak benne, és így azt gondoltam, hogy itt tényleg, tehát tulajdonképpen azért a nördöknek is van esélye, hogy összejöjjenek nörd csajokkal. Olyan emberek a nők, mint mi, ezt akarod kimondani így, mint egy meglepő minden házadót. Nem, nem, semmi ilyesmit nem akartam állítani. Sőt, köztünk élnek pusztán arra akartam célozni, hogy a csajok között is vannak olyanok, akik értenek a számítógépekhez, és, és nagyon, hogy is mondjam, csak még egy nő számára is megfelelő mértékű kótsor értéssel rendelkeznek. Nézd, én interjúztam egy nagyon rövidet egyszer, amikor nyáron a centben jártam Bajkó Mártával, aki nagyon szerenymódban azt mondta, hogy bennem a világ top 10 szupravezető mágrés fizikusában, mivel a CERN-nek a fő szukravezetőmágnus fizikusainak az egyike, ezért a top 10-et azt lehet szűkíteni egyébként. Uh -huh. És ott ilyen kombinó villamos hosszúságú eszközöket tesztelt éppen, hogy eléggé szukravezetőek-e. Ez nem olyan kicsit, mint a, mint a magyar vízilabda válogatott, ami minden bizonyal a világ három legjobb vízilabda van, de sajnos az árnyalja ezt a képet, hogy a világ legtöbb országában a vízilabdát nem ismerik sportként fel. És így igen, de vízilabdáért vízi nem adnak Nobel-díjat, azért, hogy a egymásnak toszol ion-sugarakat, azért viszont igen. Tényleg? Mostanában hát kapott ezért valaki Nobelt? Mostanában Higgs kapott Nobel-t idén fizikait, illetve emberek annak a bizonyításáért, hogy, hogy a Higgs-bazon létezik. Károm azért... mert A fizikait, mert rákérdeztem volna egy irodalmit. Te... De így, hogy Sőt, békét. Végre valaki megtart, fix bozon nem vitatkoznak a fizikusok. Ezt mennyire menő lenne, ha egyszer valaki egy ilyen híres ember azt mondaná, hogy most kaptam irodalmi Nobel-díjat, ja nem békét. Tudod mit fizikai? Nem, most csak a riporternek sugnál meg. Na, de menjünk Komi, tovább. most vicc, hogy adj békét, uram, de nem menjünk tovább ezzel. Jú, ez nagyon rossz volt valóban. És mint ilyet mindenképpen megtartjuk. De viszont, hogy még egy, még egy égi jelenségünk van, és egyébként ti nem tudjátok, hogy én mire gondolok, de van még azon túl is egy, szóval, hogy, hogy megfertőzték a, a nemzetközi űrállomást vírussal. Nem elég, hogy egy orosz atomerőműbe is került a Stuxnet vírus, hanem állítólag még a nemzetközi űrállomáson is találtak belőle. Ez egy annyira szép történet. Minden szavát imádom ennek a igazá igazából, tehát a... A az Amcsik az izraelék összehozták ezt a vírust, hogy tönkretegye a az iráni atomdúsítást. És most már ott járunk, hogy itt-ott feltűnik, mert úgy néz ki, hogy vagy kiszabadult, vagy valakik használják, vagy a fene tudja, mi történik. De ilyen igazi... És akkor elküldtünk mindenkinek egy tasak lépfenét, világ típusú történet. <síl> Egyébként a legutolsó, amit hallottam, a... nem is emlékszem már honnan, de megpróbálom az adást naplóban elő előkeríteni a linket, az az volt, hogy ja, hát igen, az űrállomás, az tele van vírussal. Nem küldik felég rendesen akkor oda a frissítéseket, pedig youtube az lehet fentről. Én arra emlékszem, hogy egyébként a Stuxnet vagy Stuxnet az e, egy űrhajósnak a pendrive került fel. Mert, mert úgy tervezték meg. Eleve úgy jutott be a, az iráni atomlétesítménybe is, az volt az egyik ilyen bejutási vektor, hogy stukszetes pendrive-kat szétszóltak a környéken, mert csak lesz egy milyen, aki bedúlja bent a számítógépbe, hogy mi van rajta. Az emberi kíványsára mindig lehet alapozni egyébként. igen. Vajon van-e már film ebből? Én szeretném, hogy legyen. Hát majd a Snowden Movie után. A Snowden Movie az már kijött. Tényleg. Nem kijött? Nem tudom. Valaki rinyált miatt a Twitteren. Ízéből csináltak már a, a másik a fehér csávóból, Assangeból, mintha. Assange, Assange volt már Bond gonosz, vagy hát egy nagyon, nagyon Assange-szerű karakter volt már Bond gonosz a, a skyfall -ban. De most igazira beszélek, tehát a, a film megtörtént eseményeken alapul ezért nem Edward Snowden típusú filmről. Ja nem, hát ö, nem mutat hővízdélyt az IMDB a, a Fifth State című filmbe, filmre amiben a Benedict Sherlock Holmes Cumberbatch játsza Julian Assange-ot. Azt mondom, egyébként a, a, a szabadságnak ez a hőse hisztizett is, nem jó. Mármint a, a, az Ethan... A az Assange. Hogy hívják a, a, a szép-szerűnöveges haverját? A Karl valaki, német. Nem, az, akit mindig letartóztatnak, az az amerikai, tudod. Leszűkítettem neked? Nem, nem, nem, nem, egy, egy fél elnyomott ország van még itt a sztoriból, ki lehet ez. Megnézem. Addig, amíg te megnézed, addig én csak beszúrom ide azt a számomra mai hírt, hogy a, a Minecraft-ről készült egy dokumentumfilm, és ez nem olyan régóta elérhető a Youtube-on, és szabadon megnézhető. Egy óra 44 perces filmről van szó, és a, a Minecraft The Story of Mojang az a címe, és maga az official videó került fel a Youtube-ra. Korábban volt belőle egy majdnem teljesen official, ilyen időnként bevillag hogy vedd meg, de tudjuk, hogy lett a és Akkor legalább nézd végig, egy típusú verzió is. És igen no. jó. Igen, igen, ezért. Ugye ez arról szól valahogy, hogy legalábbis amennyire én erről értesültem, hogy. Igazán a, a, a Minecraftnek nevű híres játéknak, az alkotójának a, az életéről és a, a személyes vonatkozásairól ennek a projektnek. Hát, hogyan épült fel egy, egy, egy jó ötletből, egy viszonylag középes méretű cég ö, rekrutálódtak emberek köré, Észlelték azt, hogy, hogy itt őrületesen sok más ember van, aki emiatt, emiatt lelkes. És ami igazán meglepő volt egyébként média oldalról, az az, hogy, hogy megjelentek a rajongói podcastok, meg rajongói videókasztak, meg YouTube csatornák, meg ilyenek, és már ott is vannak emberek, akik megjelnek abból, hogy Minecraft-eznek. Megélnek abból? Hogyan El, ilyen videókból? Egy millió YouTube néző felett már csőren annyi a, a reklámból, hogy ne kelljen panaszkodod. Aha. Mm. És ezen közben az Alkotó, maga a Minecraft játék szülőatja, az elvált a feleségétől, és egy szerény programozóból egy... Lassú átalakuláson keresztül, de amennyire én megértettem, egy viszonylag hobortos és korán sem annyira szerény programozó Isten lépett elő. Aki Aztán a következő nagy léptékű projektjébe belebukott, open source-olta. Egyelőre sehol nem jár az egy ilyen eliti jellegű valami űrhajós játékot akar csinálni. Hekkeres játék volt az, hekkeres űrhajós. He tehát akkor gyakorlatilag ennek a, a, az embernek van két nagyon látványos befejezetlen játéka. Milyen a másik? Hát azért hát a minecraft ezt minecraft az úgy befejezetlen, mint ahogy egy, egy vödör legó befejezetlen. De az, az több ha, ha, ha, lenn, az, az úgy, úgy befejezetlen, mint ahogy egy vödör tégla befejezetlen, mert az valójában sokkal több akart lenni, eredetileg nem. Nem tudom, hogy mi akart lenni. Nekem, nekem úgy van meg az a sztori, hogy... Ugye ahogy a, a SimCity-t készítő uh, mondta nevét, Maj, majd ilyen uh, neveket tudom tudom, nem nem nem, ez, ez nem az a nap, amikor neveket tudunk. Mr. Seidenheim. Will Wright. Á, ah, igen. Tehát ő is egy másik játékot kezdett elcsinálni, csak aztán rájött, sokkal jobban érvez legúzni a, a világgenerátorral, és, és annyiban hagyta a dolgot. Ez megtörténhet még a Minecraft alkotójával is. A kedvenc brit uh, introversion stúdió milyen egyébként, csak ők egy idő után bejelentik azt, hogy akkor ebből nem adnak ki semmit. De volt olyan, hogy fél évig írtak arra, hogy procedurális városgenerálás, tehát hogy úgy városokat generálni, hogy van egy algoritmusod, ami működőképes épületekkel teli város térgépeket tud összerakni, mik valósnak is hatnak. Na ezt kutatták egy fél évig, majd kidobták az egész a fenébe, mert igazából a játékban nem illet, de izgalmas projekt volt. <gül> Akár hiszitek, akár nem, nekem van még egy égi projektem, ami csak annyiban égi, hogy egy ember felemelkedik vele a levegőbe. Úgy értesültem a linkeitekből, hogy Lédigaga egy jetpackben, azaz egy háti hajtóműves repülőszerkezetben lépett fel. Sőt, sőt. Ő, sőt ő egy drónban lépett fel. Mert, mert más irányította. Mert más irányította. Ez itt, ez itt egy statement volt szerintem. De, és bocsánat, ez mindjárt megbeszéljük, de ez nem lehet, hogy ez nem egy, egy drón volt, hanem egy ilyen kvadrokopter vagy pentacopter vagy hát drón, hogyha, hogyha a jönnek. Távirány... Hát egy olyan, olyan távnyitott kvadrokopter, ami alatt felakasztottak egy lédigagát is, egy egyébként nagyjából műanyagból készült melltartóba. Azt nem tudom, hogy eszi, eszik-e húst, hogy mondjuk, ha nem véget el, János, akkor még akár a Predator drón is, is lehetne. És akkor itt teljesen körbeér a sztori. Hú, ez nem volt jó. Adás végén ezért kérjünk elnézést szerintem. Mindenesetre ami ebben a sztoriban izgalmas, neki van egy ilyen XO nevű cég, ami nagyon gyakorta gyár, ilyen gyárt technológiával felszerelt cuccokat szárok részére. És és ilyen Kicsit olcsó, kicsit kicsin budapestes érzésű, valamire ráraktunk kielzőket, vagy valamire ráraktunk pici interaktivitást jellegű cucca, miatt gyarultam nagyon sok pénzt kérnek, és meg is kapják érte. Valahol vicces. Hát az egész egy nagy marhasság szerintem. Én hat képviseljem ezt a konzervatív hozzáállást, mert hogy aki még nem látta, az képzelje maga elé egy emberméretű, ilyen eltúzott női alakformájú tartó részt, és aztán fölötte öt akkora csavart mint egyenként a házunk. És akkor ezzel persze lehet repkedni, de várhatóan nem fog túl gyakran. Picit úgy néz ki, mint egy futurisztikus buszmegállóságot, Ariánból. <gül> de ők megpróbálták. Szerintem ők megpróbálták? Igen, én is az a gondolom, amennyire Amennyire unom az egész lédig a dolgot. annyira vicces ez most. Annyira vártam, hogy egyszer egy irodásban és itt a lehetőség. én meg. tovább. Ha, ha választani kell, hogy Banksy vagy Lady Gaga, akkor még azt sem, hogy Lady gaga választom. Stephen Fry vagy Lady Gaga? Uh -huh, Stephen Fry. A világ nyilvánosság előtt köszönöm szépen. Az adás um, hátralévő részben boldogan kuncogok a te, Tegyük itt a, a, azért egy mondatként, így. így összefüggés nélkül, hogy nem szeretem Stephen Fryt. Bezzeg Lady igazán, de Stephen Fryt sem. Na, menjünk tovább. Menjünk tovább mindenképpen. Akkor, hát viszont nincs mese. Hogyan a épet kéti perin? Kéti perin érgezésről abba kell beszéljünk. Igen. Nem is mérgezi, hanem game módosítja Na ráadásul. Nem is gémódosítja, módosítja, módosítja hanem, hanem e... hogy mondják, Nehéz megmondani. Invasív, mi az invasive? Látod már ezt in, a Invasív. Nem, nem invazív. Csak invazív, szóval invazív, invazív. Nem létezik. De de, de a biológusok invazív. ezt invazívnak. Ez olyan, mint a katica, az is invazív faj. Oké, okay, tehát igen, meg az orvosok is azt mondják, hogy ez egy invazív beavatkozás, az azt jelenti, hogy belédnyomnak. Szóval a, a, a, a, a Ausztrália kormánya kijelentette, az, az ausztrál vámhivatal kijelentette, hogy Katy Perry új albuma, és az a, az a fajta pop zene, amit képvisel, ez egy invazív dolog. Egy biohazard. De hát tényleg ezt mondták, mintha ne nevessetek. De mert hogy azért is, ha én jól értettem a hírt, mert hogy Katy Perry az új lemezét azt valamilyen, ilyen, ilyen magukba csomagolta, vagy szóval magukba... a maguk vannak az albumban, amikor megveszed. Igen. Az, azzal az explicit kijelentett céllal, hogy ezt, ezt a rajongók ezt így elvetik és, és akkor így ezzel is terjesztik a, a, az igét. Maga gondolat egyébként mindenképpen érdemes egy ilyen csütörtök reggel nyolcas bölcsés szemináriumra. Esetleg hittem Ellenbe... órára is, hogy hova <haz> lehet akármi. Két iperi hány talentumot kapott <há> és bevallottál <há> mindent zapeknél. <há> <há> Hát egyébként viszonylag sokat tett. Katy Perry tehetséges nőnek mondható, szerintem. Folytatva az előző bekezdést, inkább a, mint Katy Perry. <gül> uh -huh. Igen, igen. Akkor is ezt lehet, hogy folytathatjuk tovább, és inkább Upstagram, mint kéti Perry, és az Upstagramnak a nagyszörös olasz feltaláló. Mi az Upstagram, az valami a bútor? Az Upstagram, az kurva jó, hogy mondjam el. Fox egy Raspberry Pi-t, egy olyan házba, mint a AP című ralph volt, amit biztos láttál. Nem? Na, Na, akkor nézd meg, nagyon jó szórakozás. Nézd ezt, meg, egy szót szeretném mondani, mókus. Rákötsz egy csomó gázas lufit, és hagyod, hogy a Raspberry Pid instagramozzon Instagram-ozom már fentről. Most nézem a videón, ez nagyon menőjét akarok. Na, kérem, erről beszélünk alapvetően már, már maga az, hogy mennyire egyszerűen és olcsón és mégis mennyire menő lehet dolgokat felküldeni a, a levegőbe és onnan fényképezni. Itt szeretném elhinteni azt, és akkor felveszem a reklámozó sapkámat, és szeretném előre elmondani én Disclosureként, hogy a Budapest New Tech Meetup szervezője vagyok, aki a decemberi alkalomért felelős, hogyha minden igaz, akkor lesz egy Raspberry Pi-s timelapse kamera építő emberünk. Nagyon menő. Úgyhogy... Hát, ha ti mondjátok, akkor nyilván nagyon nem menő kell legyen. A kamera az egy jó dolog, a jó szerintem, abban ami mindig megvan ez a barkács. Hát igen, csak az még ugye mindig nem, nincs közül a szerkezethez. Nem? Milyen szerkezethez? Hát ahhoz, ami. Már mindegy, figyeljetek, igazándiból nem kötözködnék ezzel a hír lenné jobban. A Raspberry Pi-ből, meg egy papírmasé házból együtt lehet egy hír csinálni akkor én széttárom a karamat, és azt mondom, hogy hajrá. Jó, az olyan, amikor mindent arduino csináltak, pedig valójában két drót kellett volna hozzá, meg lapos elem. Ugye? Egy Ezt kicsit, van, igen. Tűnik. De éppen a cuki cuki, azt nem törölöm. Anna is az utolsó cuki híreinek az egyike. Mert valaki azt írt a következőnek, hogy, hogy a Google Plus benyomul a Youtube kommentekbe is most már. Igen, annyira jól megy a Googlenak a Google Plus szolgáltatásra, hogy... Úgy döntött, hogy muszáj meglendíteni egy kicsit a használatát azzal, hogy berántotta a YouTube legendásan rossz kommentrendszere helyére a Google Plus kommentrendszerét, aminek a felhasználók nagyon örülnek, vagy legalábbis van, van egy vicces videó, amiben kijelenti az énekes csaj, hogy fuck you Google Plus, we don't want your fucking fuss. És három percig egy kicsi ö, úgy hívják a zsebgitárt? Ukulele. ukulele, ukulele ami fele, odafele halkas sír, halkan tudod? Szó, Igen, tudom. Szóval annak a annak múlja szerint ukulelén sírja el, <coughs> hogy, hogy mi a baj a ezzel az egész rendszerre. Az azért mindenképpen érdekes a videóban, hogy az és az ukulele playerhez mindenképpen egy ilyen testesebb havai asszonyságot képzelnél el. Ezt képest ez egy nagyon cuki, kicsit olyan Alti, alti módon hajat várgatott ö, fiatal leány. Egy kicsit zavarba zavarbaető, és hogy nem egy ukrulat termetű ember. <gül> Igen. Külön érdemes megnézni a Google Plus által szolgáltatott kommenteket alatta, és igazán én is innen találtam meg ezt a, a videoklipet. Ugyanis a komment nagy része az arról szól, hogy hát látod, hogyha ha tudnád se használni a Google Plus-t, mint ahogy én tudom használni, és eddig is használtam, mert mennyivel jobb, mint a Facebook, meg az akármi, akkor most nem szólnál, ilyet, hanem tökörülné, hogy, hogy ezt is begyalult a Google. Igen. És itt gyönyörűen mutatja azt, hogy a Google Plus felhasználók azok a kicsi, kicsi enklávéjukban mennyire, mennyire nincsenek kapcsolatban egyáltalán a webnek a többi részével. Az annyiba mintes ugye, hogy a, a Facebook kommentektől is vártuk egy darabig azt, hogy az majd valahogy civilizálja a, a komment szférát, vagy az emberek névvel nem lesznek hülyék és ehhez képest ez nem nagyon következett be. Az emberek továbbra is hülyék, de most már meg nézni, hol jártak iskolába. Nem, úgy tűnik, hogy, a, hogy az ilyen nagy-nagyságrendű kommentrendszereknél az egyetlen jó moderációs rendszer az a karma rendszer még mindig, ami egy lassan 20 éves ötlet. És mi is szól? A karma rendszer, az, az a Slash volt, nagyon jól működő. Az úgy néz ki, hogy, hogy minden felhasználó kap valamennyi karma pontot, és hogyha tetszik valaki másnak a, a hozzászólása, akkor, akkor azt arra, arra elkölti, hogy, hogy azt mondja, hogy igen, ez jó volt. Uh -huh. És így akkor senki se tudja sokat mondani azt, hogy igen, ez jó volt, de hogyha aktívan részt veszel például ebben a moderációs folyamodban, például abban, hogy, hogy új hozzászólásokat írsz, sattar-sattar, akkor kapsz még karmapontokat, amiket ilyen tudsz íra és akkor gyakorlatilag önkontrolláló lesz a rendszer és viszonylag nehezen kiállzható. Mégis ki lehet úgy szervezni az aktív felhasználóknak a moderálást, hogy, hogy nem msz ki közülök moderátorokat. Mert abból, abból moly.hu lesz, ami egy szörnyű állatkert. Diliház igazán. Lényeg, hogy egy, egy zárt, zárt hely, ahol nem azok irányítanak, ahol, akiknek kéne. Több ellenséget tudunk szerezni még ebben a részben? Abszolút tudunk ilyet még szerezni, annál is inkább, mert úgy láttam, hogy még fogunk beszélni a Fusod ről vagy a Fusod TV-ről. fogunk, még persze, hogy fogunk. Google Plusról még el kell mondani, Google Plus YouTube Story-ról még el kell mondani, hogy kommentelt 8 év után először a YouTube-nak a harmadik alapítója, aki egész, egész eddig szépen, szépen csendben ült, mint a, a a nem tudom hány millió dollárjával, amit a, az alapításból kapott. Összesen van feltöltve neki egy videó 8 évvel ezelőttről, egy 20 másodperces kicsi videó. És a héten kommentelt még egyet, Idezem szó szerint Why the fuck do I need a Google Plus account to comment on a videó? <síms> mm Ami a angolul nem beszél a hallgatóink számára azt jelenti, hogy mi a faszért kell nekem Google Plus account ahhoz, hogy kommentálják egy Youtube videót. Ami amúgy egy jogos kérdés valahol, bár kétség nem elegás. És közben belegondoltam, hogy szerintem nincs olyan hallgatónk, aki ne beszélne angolul. Már csak így a szakmából következőleg is. De hát, ha igen, lábjegyzeteljük csak az ilyen dolgokat. Na, oké. Okay. hír következik. Egy M1911 típusú félautómat a pisztolyt készítettek el Amerikában, most éppen 3D nyomtatóval, amivel az egy dolog, hogy lehet lőni, olyan 3 d pisztoly már volt, de ez konkrétan fémből van. Igazi működik, még pontosan is lehet velelőni, és talán nem is veszélyes arra, aki, aki viseli. Azért ez így ebben a kombinációban újdonság. Oké, okay, ez így újdonság. Mondjuk csalás. Vagy <gül> nem tudom. Tehát az, az hogy jég a pont hogyha rákattintok az ére, a... sőt, hogyha hoverelek, akkor a kép az átlát. No, no, Oké. Okay. <gül> Köszönjük, <gül> hogy meggyőzted magad, Gaz. Csodák nyárlak. rejelnek az oldalunkban egyébként. A felhasználó történik. Lényeg, hogy egy kicsit csalásnak érzem, hogy, hogy ez most fém és nem műanyag. Mert hogy edd eddig mindig, mindig mindenki műanyagot használt 3D nyomtatásra, meg Nutellát, és én miatt az volt az elképzelés, hogy akkor csak ezt lehet használni. Nem érjük de a 3D nyomtatás a trükje, hogy a, az ipar használja már vagy 20 éve, és volt ilyen papírral, gipszel, minden szírszarral, csak a, a műanyaggal lett elég olcsó igazából. És akkor estek be a hobbisták, hogy nyomtassanak járó órát, vagy minden ilyen vacskot. És mire jó fémből három négy nyomtatni egy pisztolyt? Azon kívül, hogy meg lehet csinálni. Meg lehet csinálni. Tehát ez is valamilyen prototípizálásra lesz jó? Alapvetően el tudom képzelni a szituációt, ahol neked kell acélból CNC-zve, vagy nyomtatva, vagy akárhogy egy alkatrész, amit piszok nehéz lenne beszerezni, és elhelyett kinyomtatod. És elhelyett lelövöd az elnököt. Nem, de majd lesz, mit tudom én, balelső féltengéd a 78-as Azt Egyébként a legendák szerint az, az amerikai talk showhoz a 100 AK autójával már csinálja évtizedek óta. Hogy hát itt van ez a 20-as évekből ez a kocsi, az utolsó szerviz 50 éve bezárt, és hogy inkább nyomtatok hogy vannak 3D-ből egy, egy alkatrészt hozzá. Az tök több egyszer olvastam egy, egy riportot, a garázsmesterével, és ritka izgalmas volt egyébként. Pláne, hogy az autók egy részét hajtják, és ami ott van, nem egy nem, nem, nem, múzeum például, hanem kilátva gurulni ért a boltba. <gül> Jó, de a következő hír Mindenki dőljön hátra, a fizikát fogjuk megcáfolni két rövid percben. Az egész magyar, ne bulvározzuk le őket. Épszerű olvasmányos sajtót körbe járta az a hír, hogy két virágcserékkel és néhány mécsessel be lehet fűteni a lakást napi 30 forintból. A hír nem feltétlenül igaz, ellenben hogyha az, akkor megcáfolja az megmaradás törvényét, tehát már csak ezért is érdemes kipróbálni otthon, mert örök nehéz csinálni, ilyet viszont könnyű. De ez nem egy örök mozgó? Vagy ez egy örök fűtő? Hát ez egy olyan, tudsz, ami hogyha beraksz négy darab mécsest, kettő darab cserépből készült virágcserép alá, akkor sokkal több hőt ad le valahogyan, mint amit a négy darab mécses magában leadna ami legalábbis problémás. De hát ez csodálatos, akkor végre nem kell tovább várnunk Széles Gábor és csapata találmányára, ami arról szól, hogy valami egészen megdöbbentő, energetikával foglalkozó dolgot ad majd a világnak, hanem megelégethetünk ezzel a két cseréppel, nem? Igen, igen, hogyha elkezdünk most te, a teamécsest importálni mindenhová, akkor hamarosan gazdagok leszünk. És egyéb, egyébként bocsánat. is, ha, ha már itt a Széles Gáboros nemzeties, szíriuszos örök mozgókat nézzük. véletlen -e, hogy úgy néz ez ki, mint egy búbos kemence? Ö, nem. Na látod. Nyilván design egyébként jól tartja a meleget. A kéze, tehát már kemencét azt ugye egyszer felfűti, és akkor sokáig tartja. Ez neki a lényege. Ö, no, de az annyi hőt tart meg, amit beleraktál. Ja, hát nyilván. Sőt, igen. Cuki, cuki ez, a körbejártsz. Cuki. Igen, vala valahol vicces, hogy hogy szinte teljesen kritikátlanul nagyon sokan lehozták. Hát nyilván azért ehhez érteni kell, mert nem lebecsülendő a kollégákat semmilyen szinten, mert hát nem érthet mindenki mindenhez. Nézd, legjobb, eset, le, legjobb esetben nem történik semmi, viszont akármikor. Hová tűnt Gáspár? Elvitte őt az internet. Lecsapta az NSZ-je, amikor feltalálta az örök energiát. Hát nem szabad. Szóval... Ó, próbál, próbál visszaszakni, lehúzta a fejéről a fekete csukját. Hogy fut a magyar fiú? Hello, haló. Na most hát... igen, szervusz, Le, Lekaratéztad az ügynöket, akik jöttek, érted? Igen. Uh -huh. Hát szíves és... Gáborról beszéltünk, és szerintem én vagyok legközelebb hozzá, úgyhogy engem találtak meg. Megint? Nem, nem, nem, most megvan. Álni a csend, várjuk azt, hogy még rátörnek a, a nem 23-szor kanyarodó DNS-spiráló ninzsák, de így hogy ez nem történt, megbeszéljünk inkább pénzről, mert az mindig egy izgalmas téma. Beszéljünk pénzről. Én például ma után vettem ki ATM-ből, viszont ezen túl lendülve. kirakta be azt, hogy Twitter az, az tőzsdére vonult, és mi ott a, a hír, mert nem olvastam utána? Én raktam be, és nem sok hír van. 26 dolláron indult a tőzsdén percek alatt tehát igazán még, még nyitás előtt felkúszott 45 környékére és azóta is ott van mindezt teszi úgy, hogy nem igazán nyilvánvaló hogy ez mitől hogy hol van benne a shareholder value ott Ad ki a breaking news-t a CNN tehát biztos értékes <gül> alapvetően két hüle. Kétféle megközelítés létezik, de egyiket sem áruljuk el. Az jó szerintetek úgy? <gül> <gül> Igen, helyet nem, nem elég, hogyha kitesszük hatalmas, ki. hatalmas, pirosan villogó H1-ekbe, hogy, hogy nem adunk befektetési tanácsot, és mm -hmm. akkor elmondnak két dolgodat? Jó, ez tök jó enne. De most nem tudjuk kitenni, nem? És akkor én sem mondhatom el. Hát jó, ilyen? akkor rátesszük a kazettára, amit kisorsulunk a... <gül> Ez lesz Igen. a b szám. Az jó lett, de hát figyeljetek, azért annyira világos, hogy, a, hogy bárki, aki korábban hitt a Twitterben, az most éppenséggel ezzel a tőzsdére menetellel nagyon jól járt, mert hogy hirtelen megduplázódtak a, a sztokjának az értéke, vagy a, vagy a Stock értékei. De ezután van-e, aki még tud hinni a Twitterben, ez a kérdés? Hát miért ne volna, hiszen éppen most, tehát egy elemző véleménye szerint 1600 e, ilyen shareholder-t, hogy mondják ezt részvényest. Illetve nagyon nagy szarban lennénk, ha haját Tehát valahogyan csak lehet ebből pénzt csinálni, hogy ennyire szeretjük, nem? Igen, és a, a Twitter klasszikusan az a startup, aki tényleg éveket kapott arra, hogy, hogy bemutathassa, hogy mi is lesz az ő valódi üzleti modellje és hogy megtalálja az utat a fogyasztókhoz és egyedül tényleg nem másan van, mint hogy elég sokan itt rajta keresztül. Igen, csak ezzel most elkezdett hirtelen ketyegni az óra rajta, vagy fölötte. Mert nagyon lehúzzák majd a gazdák a, a rolót, hogyha nem teljesít. És, és pár fél éven belül ki, ki kell olyan dolgokat találni, ami miatt még jobban elidegeníti a, a felhasználóit. Úgy, ahogy most a, a, a Facebookról is minden mástik hír az arról szól, hogy a bezzeg a mai fiatalok már nem is használják a Facebookot. De az, az erősen így hiszi. Lehet. Hogy, hogy nyilván nem használják annyian, de azért a Facebookon mindig ott van a félvilág. Lehet, nagyon, csak... nagyon szeretnél célozni, még ott egy-két embert, nem keser. És a világnek a fiatalabbig Én nagyon retegek attól, hogy eddig se mi voltunk elsősorban a, a célközönsége a Twitternek. De, de mi voltunk azért az, az akiket hízlaltak ö, a, a mészállásra. De, de most eljött ennek az ideje. És hogyan mészállalnak le minket? E Legrosszabb esetben hogy befizetünk appnet és ugyanaz a tíz ember beszélget, akit, akivel egyébként is szaktunk Azzal elégedetlen még szerintem. <gül> Inkább az, hogy felégessék a Google reader tehát a fejünk fölött megint. <gül> Az egy nagyon hasznos dolog volt, hogy utólag visszatekintve hát annyi, annyi tök jó dolog történt. Most ezért fognak megdobálni, egy rohadt komplival a legközelebb ha egyszer szervezünk, de még hogyha a Google Gmail-re az ajtót, az még lehet, hogy segítene most a világon. De ez így nem segít. Nem, mert hogy próbáltam összehangolni most a megintas típusú számítógépem alapértelmezett levelező kliensét és a gmail -t. És Gáspának hosszasan is írtam már csátán azon, hogy, hogy én még emlékszem azokra az időkre, amikor a, a, a mail app, a levelező kliens uh -huh. és a gmail az felhőtlenül együttműködött egymással, és nem próbáltak okosabb lenni egyik a másiknál. Igaz. És most azon vette magamat észre, hogy én folderekbe szeretnék rendezni például a sajtóközleményeket, hogy az MSP sajtóközlemény ne jöjjön az Inboxba szembe, és a kettő rendszernek annyira, annyira másfajta logikája van, hogy ezt nem tudom megtenni. Mert mindenki felé épített az alap. Mél viselkedés felé, filtereket meg, meg okosságot, meg szűrést, meg minden vackot, és ott állok a hülye, aki akarja használni, és nem tudom. Van itt még egy fontos, fontos pénzes, nagy pénzes történetünk. A bitcoin házatáján most csapkodnak a, a korvácsütések és a magas hullámok, de pontosan mi is történik, ezt nehéz érteni, csak így a címből. Hát van egy ilyen bitcoin wallet szolgáltatás, ez a bitcoins világban nagyobb a Paypal-nek megfelelő oldal, akiben megbízol, hogy ott van a pénzedők, ápolják a kis számládat, és te oda bejelentkezed egy jelszóval, és az jó neked. És egy ilyen helyről vittek el egy social engineering támadással, tehát hogy valahogy bedumálta magát a tolvaj, 4100 bitcoint, ami körülbelül 1 millió dollár értékű digitális fizetőeszköz, és az emberek vonogatják a vállukat, a bitcoin tranzakció az, ahogy emlékszem, nem visszavonható, Uh -huh. Akiknél ott volt a cutos, azok most szívnak. Tudod, hogyan, hogyan törték fel egyébként ezt a 4100 bitcoin tartalmazó uh, Trade Fortress, bocsánat, uh, input IO -ol az oldal nevede Trade Fortress volt a, a Nikia csávónak. Tehát ezt az erődöt, ezt úgy törték fel, ez egy darab uh, virtuális szerveren futott valahol, uh, és kértek egy jelszórizetet, amivel sikerült. Atya, de tényleg az, hogy miért üzemeltetek olyan emberek kritikus, vagy legalábbis sok pénzkezelő infrastruktúrákat, akik amúgy istenverte balfaszok. Ez, ez, ez olyan, mintha lenne valahol, nem tudom, én a paks felül a fő betáppest felé, és ott állna egy tőke, meg egy balta, meg egy szigetelt kesztyű. Talán ott állnak a sír előtt is. Nagyon, nagyon zavaró egyébként, de nem ez az egyetlen egyébként a, a héten ilyen ö, pár, pár millió dollár értékű bitcoin eltűnik sztoriból, ugyanis egy, egy kínai bitcoin exchange, mert hogy már ilyenek is vannak, a Global Bond Limited nevű tűnt el nyom nélkül. Náluk mennyi volt a pénz? 4,1 millió dollár. Ittatlan, <gül> de tényleg. Az, hogy a bitcoinban, mint technológiában amióta beszéltem egy hozzáértő emberrel, én hiszek. Tehát az, hogy egyedi azonosítóink vannak, amiket egy rendszer, aminek az egyediségét egy rendszer garantálja, okay. az egy nagyon izgalmas koncepció. De az, hogy itt egyébként szakállas, leluxpórós emberek kicsi bőrzsákokba hordozva nagyjából mosottalaniként használják ezt az eszközt, az meg egy kicsit kínos. Izgalmasabb a nyugat, és ebben is van egy film. Igen, igen, amíg le nem lőnek senkit, a fő utcán, hogy a bitcoinját, addig égül is van még benne lehetőség. Ez a bitcoin, ez most még túl sokat ér, nem? Most megint rekordokat döntögetett, azt hiszem, az árfolyama. Volt valami az valahol? Hát, most, most, hogy eltűnt ennyi. Most egy bitcoin az 354 dollárt ér. Előtt eszembe voltam olyan hír, de csak fél szemmel láttam, és nem is emlékszem a linkre, hogy az Egyesült Államok kormány egyébként ilyen zavaróan nagy bitcoin tulajdonos, mert amikor lefoglalták a Silk Road nevű ilyen drogboltot, akkor vitték uh -huh. a bitcoin valeteket is, ahol volt pénz. És ez csak nagy mellett volt lehetséges? Ö, igen, gyanítom, hogy most Fortnite-ban van egy flopin. Illetve emlékeztek a, a, a Facebookba be nem fektető, vagy, vagy pontosabban a Facebookot... Megíratni akaró Boss ígért testvérekre, akik, akiket aztán a social network ismerhetünk, mint, mint főgonoszokat. Ne, igen, igen, észnek. igen, igen. Akik ö, hatalmas éleslátással, mint ahogy ők mindig megtalálják a sikeres technológiát, befektettek a bitcoinba egy fél éve körülbelül. És mennyit szálltak be? Azt hiszem 11 millió dollárt vettek, vagy valamilyen nevetségesen nagy összeget. De figyelj, ha 100-200 dollár körül szálltak be, ahol volt már a bitcoin, akkor most egyharmaddal növelték a, Sőt, az értékét. Sőt, még egy kurábban szálltak be, keresem a pontos számot, de, de úgy irányoljuk, hogy ők már megháromszorozták meg a befektető összegüket. Már csak az a kérdés, hogy el lehet-e adni anélkül 11 millió dollár értékű bitcoint, vagy most már még többet, hogy lenyom, lenyomd az árát ennek az egésznek? Nyilván nem. Én nekem szerencsém van, én nem értem a Bitcoin logikát, és így végül is az se, amit a, ennek kapcsán aztán beszélünk a bitcoinról. Én kényelmesen dőlhetek hátra, és kicsit szenderedhetek, amik ti ezekről a fontos dolgokról beszélgettek. Nem, nem hagyunk téged, annál sincse már áttérünk az Etta jobb Lesz Magyarnak lenni című blogba, és rögtön szint a Fúzó tv -ből. Van túrolódunk is. Nagyon halljuk, halljuk a Fuzo tv Nagyon ügyes volt. Elindult Bétában a Fuzo TV nevű magyar startup, ami, ami Netflix, de eladja nekünk is a tartalmat típusú startupnak tűnik egyelőre. Hogy kell ezt mondani? Netflix. Nem, én, Fuzo, show? Esetleg Fuzi TV. Igen. Tehát Fúzó TV, ami ö, teljesen vonzó, hogy streamelni lehet nagyon sok filmet, meg sorozatot, meg sok mindent, viszonylag kevés pénzért. A viszonylag kevés pénz az 3000 forint, és aki most előfizet, az pár hónapig 1100-1200 100, hasonló nevetség és összegért vehet részt ebben a rendszernek a tesztjében. Ami jó. Mert a legális, azt nem tudom, milyen sebesség is hittjen a panaszáradat egyébként, mert miután én regisztráltam, meg leúztam a kártyamon, meg minden, utána találtam meg a fakban azt a részt, hogy ez bizonyos a bizonyos évből való okos tévéi megy, továbbá Androidon és iOS-en, tableten, pc n pedig nem, Windows is coming soon. Úgyhogy most szomorúan nézem a, a képenyőt, és kénytelenül torrentezni filmet má estére. Ö, de nagyon remek, most így körbe kattintottam, és, és ö, bejött, hogy sajnos ez most csak Magyarországon elérhető. De, de nézzek vissza ez később. Bejött. De te, te, te hol vagy az internet szerint? Én, én Budapesten vagyok az internet szerint. Kérdéseket vesz fel, ezt érzed? Igen. No, de Ferenc, mit gondolsz te erről? Te szoktad szeretni az ilyen dolgokat. Talán még okos is van. Okos nincsen. Média lejátszom, van egy boxi boxe, de erre már beszéltünk is szerintem itt az adásban, amitől persze még nem kell emlékezni. És hát egyébként meg azt gondolom, hogy, hogy a szándék, vagy az, az, az innovációs elképzelés az tökre rendben van, mert az tulajdonképpen nem más akar lenni, mint egy, egy ilyen meta alkalmazása, különféle forrásból érkező magyar videótartalomnak egy okostévés és egy televízióra alkotott gyűjtőhelye. És ez így jól hangzik, csak ismerve a magyar média viszonyokat én nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ez megszülethessen, ez a dolog, tehát hogy ott valóban megjelenhessen egy nagy számú, nagy számú válogatás. És ehhez képest pedig állítólag ez nem így van, mint ahogy én mondom, hanem, és ez egyébként a cég saját közlése, tök sok embert elérnek, és nem is tudom, egy vagy két hónap alatt ezer fölött volt a, az elérésük száma, tehát aki, aki oda kattintott a tévén keresztül az oldalukra. Ami egész jó. Hát az a kérdés, hogy hányan húzták le a videó, videó? beszélnek a bankkártyájukat. Hát ezt nem tudom Mert megérteni. van ennek egy ingyenes csomagja, amit szintén nem lehet PC-n nézni és ahol megvannak vannak filmek egyszer csak. Uh -huh. Na igen, tele van ellentmondásokkal ezzel. Örületesen szóval. célcsoport vagyok erre a szolgáltatásra egyébként. Szeretném, hogy nem kéne szarakodni ahhoz, hogy tévét nézzek, vagy hogy berakok egy filmet este. Igen, igen, ez én is pontosan így vagyok, és egyébként a könyvekkel, meg, a, meg az újságcikkekkel nem különben annyira szeretem, hogyha valaki helyettem elolvassa a rossz cikkeket is, és meg hogy rosszak azok, ezért ja, akkor, vannak a barátok. Így van. Mert hát, hogy a régen veszte támokat, visszaidézzék egy... Na mindegy. Ezt a mindenit most már. Nyilvap ez a mai. Szóval nem tudom, a Google Play Music sem talált be nálam. Annak ellenére, azt hiszem, hogy még elő vagyok rá fizetve. Mert Jó, akkor most már benne is, is maradtál. Már levonta egyszer, de tá, úgy de voltak vele, hogy egyszer. legalizálja a nem, nem legális zenefogyasztásomat uh -huh. gondolatban. Uh -huh. Uh -huh. Tehát, hogy is mondjam, karmailag jól jöttem ki abból a hónapból. Uh -huh. Jaj, ezt akarom. Viszont, ha már ide jutottunk el, tegnap regisztráltam a bandcamp -re. Wow, Váó, karod? Nem, nem, nem, nem. A Bandcamp, amit én nagyon szeretek, én onnan vettem már vagy hat álbumot, és ahogy, ahogy most kinéz a helyzet fogok még többet is. Az, az elindult a last FM-esedés FM felé, mégpedig úgy, hogy nem az van, hogy, hogy egy csomó embert összegyűjtünk, akik felstreamelik ide, hogy milyen kalózzenét hallgatnak, és abból valahogy egyszer csak lesz pénz, hanem a másik irányból közelítenek, mint egy szúrva a, a, a zenehallgatókat, vagy a, az indeletezőket. Egy csomó kisegyüttesnek adtak boltot, és most a vásárlókat összekötik, és ajánlják egymásnak, hogy ott van az a Józsi izében, mondanában két CD-t ugyanazt vettétek meg, szerintem iratkozzák fel, hogy ő miket hallgat, vagy miket, miket vett meg bandcamp mert lehet, hogy hasonló az ízlésetek. Hú. És ez igazából egy egészen jó ötlet, és nagyon-nagyon örömmel éztem szét benne. Tök fapad az egész, tehát teljesen, teljesen easy jet az egész, de működik. Hát inkább legyen easy jet, mint Ryanair. <sítható> nem próbált meg, meg semmit eladni az akaratom ellenére akkor legyen az a szóbeszéd, hogy alkalmas. Tulajdonképpen igen. Hm, Illetve én gyorsan kihúzom azt, hogy meghalt egy magyar startup, mert annyi ilyen van. Akit érdekel, hogy melyik magyar startup halt, mert azt hiszem, nézzem majd meg a, a adásnaplóban, ha beírjuk szintén. Annál, annál is inkább, mert a, a tanulságok azok végül is nem olyan szívbe markoló vagy, vagy alapvető fontosságú tanulságok, ha csak úgy nem tekintjük, hogy nem titkok vannak benne, hanem kielentések, tapasztalati kielentések, amikor arról szólnak, hogy a startup szénában, aki beszél, az mindig hangosabban beszél, mint amennyire fel Illetve, hogy a Perot Air Drone klónját elkészíteni nem egy startup cél, hanem egy fénymesodás. De a lényeg az, hogy ilyen eseményeken nem szabad félni a, a tekintetben, hogy magad, a magad nevében legyél ott látogató. Viszont van egy nagyon menő dolog most a Magyar Utakon, ez pedig egy Kolláni dizájn. Ja, tehát Kolláni egy másik csávóval tervezte kamion, amivel a ebben a hónapban indult Forbes magazin hirdeti magát. És, és egy csodálatos dolog. Ez a Kolláni egy svájci designer, nagyon sok mindent csinált. Most már nem nyilatkozik a sajtónak, úgy tudom, hanem békés, bajszos öreg napjait tölti. De ő volt az, aki csinált nagyon kevés benzint fogyasztó Citroën CV2 pályautót kamerát, ilyen ipari dizájn európai nagyistene, és az ő egyik kamionjával fúrik a farcsosok, hogy felfigyeljenek rájuk. Aki látja, fotózza le, ilyen úgysem lesz nagyon sokáig. Nagy csalódás, hogy ennek a, ennek a uh, járműnek nem az a neve, mint ahogy háromszor olvastam ki előtte, hogy Mariachi Mobil. <hállt> <hállt> <hállt> Pedig ez tényleg elég jó nem. <hállt> <hállt> Hanem csak Márcsi, Márcsi, mi, mi lehet ez? Olasz, ugye a tervező? Akkor már ki lesz, nem? Mert nem így tudjuk, tudjuk a... úgyhogy csak megerősíteni tudunk téged, vagy megcáfolni, de ezek közül én nem megerősítenit választanám sorsolásos alapon. Mondjuk a, a mariachi annak legalább van értelme. Úgyis is van, akkor majd a mariachi De ez nem egy Mariachi busz, ennyiben mégsem maradhatunk az elnevezésnél, hanem csak a tervezőről elnevezett nagyon nagy, széles és hosszú kás van szó, és baritással a falakon. Igen, aki több ilyet szeretne nézni, az a Luigi Kollánira keressen rá. Tényleg, tényleg csodás dolgokat tervezett az öreg. Illetve a kolláni.org-ra, ami Design Museum, itt meg még több dolog van. Ez az az ember, aki még designer koporsót is tervezett, és designer virágtartót is. Egy csodálatos életmű. Órákat el lehet tölteni csak ezen az oldalon. <gül> Igen, szép az a kamion. Jött, hát szép. Nem nevezném, de érdekes. Egy picit ilyen nem med nem meg, mert az le kéne pusztulnia, hanem valamilyen ilyen boldog jövő. Abból a korból egy, igen, egy, nev, egy nevő, nevő. A nevő szó az ugye nem létezik. Jövő nem, lesz az. Nem, ez ilyen egy Hunger Games-es disztópia. De épp, tényleg abból való. Nagyon jó, igen, igen, igen, szemben. tettem szembe. Ah, de akárhogy is, ez még. De hogy itt van köztünk. Csak nem volt kifizetődő csak ilyeneket csinálni. Mondjuk úgy, hogy az, hogy ez tömeg, tömeg szeretetet válthasson ki, és ne tömeg megrökényezést, vagy tömeg nevetést, az még egy kicsit odébb lehet. Én erre tippelek legalábbis, de lehet, hogy aztán a luxusvásárlók vásárlók ráncálnak. Elképzelhető, a többi többi túszer ennek az egy picit még meglepőbb egyébként. Van, vannak ilyen nagyon 80 évek dolgai, például a Searanger nevű kétértű, ami, ami ez a Gerald Alágy gyerekkönyvben szerepelhetne nagyjából. Uh -huh. Uh -huh. Illetve további híreinkből, a Facebookon láttam, hogy volt kollégám e, írta be oda, hogy megpróbált biometrikusan feljavított e, útlevelet csinálni, illetve érvényeséget hosszabítani, aminek az lett a vége, hogy 40 próbálkozás után hazaküldték, hogy olyan a kezem, mint egy esztergályosé. <gül> és ha egy mód van rá, akkor menjen vissza egy pár nap múlva, és addig egyrészt kézápoló krémel kenegesse az ujjait, és aludjon a kesztyűben. Igen, ez egy fontos üzenet volt, hogy aludjon a kesztyűben. És én igazán ezt nem tudom elképzelni, mert jó, jó, az ember megtesz hojakor dolgokat a nem működő technológiáért. De az ő kesztyűben alvás, az nagyon keményen hangzik. És ez azt jelenti, hogy bármikor, amikor használni akkor az útleveget, akkor egy hasonló kúrját kéne előtte csinálni a két hétig? Nem feltétlenül fontos, de ekkor van, vannak azok az esetek, amikor egy vámtiszt viselő könnyékig tűnik el a seggedben. Mm. <laughs> akkor már inkább a készkrém. Legyen, választjuk a készkrémet mindahányan. Tényleg elképzletlenül a Vektor című ilyen Matrix újra szinkrom, újra újravágásban van egy olyan pillanat, amikor amikor a főszereplő, a Keanu Reeves a kamerába, és felteszi azt a kérdést egy ilyen magas férfi hang, hogy itt mindenki elme beteg? <gül> Körülbelül ezt érzem a biometrikus azonosításra, hogy általában, de ez, ez a specifikus példa, ez meg aztán teljesen ez. Hát, ha úgy akarod, akkor legyen ez. Van itt nekünk hát van itt nekünk egy olyan hírünk, ami viszont gyakorlatilag azzal van felvezetve, hogy az öreg Ferenc Ferencet, kell benne ostorral csapkodni. Én emlékszem, amikor megígérted nekem. Már És nem az ezt, ostorral csapkodást. De ezt tartom is az ígéretemet, azóta nagyon sziklaszilárdan. Mert hogy ugyanis a kedves hallgatóknak tudnék, hogy az ígéretem az volt, hallgatva valamelyik korábbi adást, amit én nem szerepeltem vagy elalvás, vagy VS.hu építés örvén. Hát, hogy, hogy azt hallottam, hogy a, a fiúk arról beszélgetnek, hogy pizsama partiban egy dőz, addig maradhatnak fent, amíg akarnak. <gül> és másrészt de főképpen pedig az olyan vénfaszok nincsenek itt végre az adásban, akik orosz smiley használnak, és ebből egy életre megtanultam, hogy ma már az orosz smiley, az kiment a divatból úgynevezett fotós dolog úgynevezett fotós dolog, igen mondod ezt úgy együtt dolgozó az orrosz szóval, hogy így vagy úgy de ez a de ez az orosz smiley, ez már nincs csak az én képzeletemben. De például, hogyha, hogyha Samsung mobiltelefonnal próbálok üzenetet küldeni, SMS-típus üzenetet valakinek, akkor ugyan nem tudom, hogy az a Google-nak a, a billentyűzetét használja, vagy sajátot. Minden esetre ott még a Smiley pléten, ahonnan a Smiley-kat lehet választani, az orosz Smiley-sorakoznak sorban. Igen, igen, a Google Hangouts is ezt csinálja. Sőt, Úgy jó. Onnan tudom még, amikor az ismerősém telefonon vannak, mert orosz írnak. Sőt, a Google hangot minden jobb is csinál mostanában, ha jól veszem észre. Hogyha oratlan smile írs írsz, akkor azt kicseréli orosz smile Nem akarok tüntetni, van, van, van budapesti Google-ira, de elé. Egy millióan az orosz smile ellen. <gül> Annyi mindenért tüntettek, végre valami fontos is. Tüntethetnének a következő írunk szereplőért is. De ne aggódjatok, az Orosz Smiley ellené harcban nyerésre állunk, ahogy az e-mailből is sikerült kiszednünk a kötőjelet, úgy az Orosz is sikerülni fog. Ugyanis, hogy New York Times-nak a legújabb style guide -ja szerint, amit most frissítettek, az e-mailt már nem e kell az újság írúinak írnia, hanem kötőjel nélkül e-mailnak. Egyébként itt tenném hozzá, a style guide az egy csodálatos dolog. Mármint, hogy itthon is vannak egyébként ilyenek, de azért mindenki sokkal inkább rá van, rá van feküdve arra, hogy a, a Magyar akadémiai Helyesírás szelleme szerint cselekedjen. Ehhez képest ott van a New York, saját sztálygágy, ami azt mondja, hogy ezt már pedig nálunk így kell írni. És de sokkal a tisztább helyzet. Helyesírási szóta is gyakorlatilag ezt sztálygágyként működik, nem? Ö, igen, csak ö, nem hát, mindig egyébként. is akarod? Nem, nem, nem, nem. Figyelj, az én, én fejemben van egy helyes írás, most már egy VSS, egy saját, ahogy én helyesnek érzem, és uh, van még a polcomon egy Osiris, ami nagy százalékban egyezik a, a, a magyar helyes írással, de nem mindenhol, mert van, ahol már a következőnek a elemeit veszi át. Ez legalább négy volt. Uh -huh. Uh -huh. És a, a csével, vagy a ch-val a csipet, vagy kötőjel, kötőjel nélkül írsz azt, hogy pendrive-ot. Ilyen jellegű kérdések. Hát még a hold, meg a marsjáró. Meg a hold, meg a marsjáró? Pontosan? De nem egyszerű dolog ezek. Hát nem is, hanem nagyon baj voltak ezek. Érted, Egy távirányítós, vagy még csak nem is távirányítós kis robotemberke. És a VS-ben hogy írjátok? Melyiket? Azt, azt hiszem csével, és a holdjárót még nem kellett leírni. És az e-mailt? A fele tudja. Kötőjel nélkül írjuk, hogy én nem kérdeztek. Én annak a híve vagyok, amit egyébként a cikk... De erről szóló cikk egy kicsit ostorozni látszik, de én, én azt gondolom, hogy szeretem ezt a megalapítást, hogy, hogy hát ne, nem tudom, nem azon múlik. Nem, a, a magyar helyi írás azzal szokott egyébként érvelni, hogy a, az e-mailt és az emo ami t ami, ami a egy fajtája, ha nem tévedek nagyot, Igen. azt nem kéne összekeverni. De nem találkoztam élő emberrel, most eltekintünk Gáspától, aki tudja, aki tudja, hogy mi az EMAIL. Mm -hmm. Ebben van egy ilyen kibújfik projekt egyébként szerintem. Tűzománcos e-mail címek? Közösségi tűzománcos e-mail címek terjesztése. QR kódban. Ú, de jó az. <coughs> ismét gazdagok van. lettünk adás végére. Úgy is van. Lehet árulni a Budai Várban. Ünnepeljük meg ezt a nagy gazdagságot, az hogy néhány játékról szó, tehetünk még búcsúzásképpen. Uh, játék egy Kickstarter a... A Sian-ra emlékeztek, mint, mint a, a világos kék szín. Ők csinálták a miszt című játékot. Na, Mistre igen, bár sosem játszottam vele. Nem játszottál Mistet? Nem. mint amikor eljutottam oda, hogy volt hozzá számítógépen, volt hozzá a. elég misztem, mert olyan ilyen 5-6 CD-k. Ennyire nem volt egy buzsui kis gyerek. Addigra nem volt érdekes viszont. Ejj. És érdemes egyébként, a real mister érdemes elkezdeni, mert abban a korabeli korlátok már nincsenek benne. Ez, ez egy olyan játék, ami akkor volt artjáték, amikor még artjátékok nem igazán léteztek. Egy lakatlan szigeten vagy, mindenféle pazolokat kell megoldani, egy Immersive 3D-s tájban, 1994-ben járunk, azt hiszem, de még ilyen Windows egyes es időszakban keményen. Hiperkármat kell hogy nem a kozmik ozmót vontad, ami az elődje volt. Ennek ami az, az elődje volt, és az is egy ilyen lakotlan tájon puzzle oldas oldasz meg, miközben így 3D-ben navigálsz, össze-vissza alapon. Uh -huh. És akkor ezt tuningolták sokáig, a, a miszt szériából volt vagy öt játék, egy ponton volt egy MMO is belőle. Az uroda, az bebukott, viszont a játék része az jó volt, az már ügyes volt. Az egész Myst jó volt, meg ügyes volt. Tehát tény, tényleg nagyon ügyesen van összerakva, és tényleg, tényleg szép, és, és élményszerű. És most egy új játékot akarnak csinálni, egy real-time kalandjáték. Ugyanebben a szellemiségben is erre akarnak összeszedni. 1 millió 100 ezer dollárt. Mindezt úgy, hogy most tartanak 990 ezer tehát simán meg lesz az utolsó három napban. Uh -huh. elég, elég magasan van a réc. De itt van hogy Nagyon szép dolgokat adtak dolgok itt vannak hozzá. Vannak. Meg nagyon szép lesz. És hát négy 4 engine-re fejlesztik, ami, ami egy, egy jó, meg szép dolgokra képes motor. Simán el tudom képzelni, az ez nagyobb menő legyen. Még lehet adni, és kéne bele egy pár dollárt. Simán. Hány dollárnál kezdődik az, ahol már kapsz játékot? Fú, azt nem néztem meg. Azt mondja, hogy 25. Annyit, annyit megér. Az egy másodalabb a játékár. Ha ma akartok valamit venni 25 dollárért, ami mi szintén játék, az akkor ma, most jött ki az XCOM-nak a, a bővítő csomagja, ami belerak megkákat, meg mutáns harcosokat, illetve új ellenségként pedig terroristákat. A, De kezdjük az, az elején a történetet. Jó. Volt kezdetben gyermekkorunkban a Gáspári Baszanyinben, akkor már... Felé szerintem felöltözött és cigarettázott, és kódot írt a számítógépen. Az X-Com nevű játék, amiben egy, egy furcsa szervezetnek a irányítóját játszottad, ahol leszálltak a földre az idegenek, és neked ki kellett őket írtani különböző missziók során, mert amúgy megszállták volna a földet, ezt nem akarjuk. És készült ennek egy, egy remékje a elmúlt években, tavaly vagy tavaly előtt, ami azért izgalmas, mert felturbozták a grafikát, a játékmehandikát egy kicsit, és csináltak egy olyan nagyon újra játszható játékot, ami, amit uh, nagyon nehéz nem szeretni. Nagyon működik, nagyon a gyerekkor, és nagyon modern mellé. Beül az ember a, a föld védőjének a szerepébe, és, és ott van, a abba hagyta annak idején, úgyhogy, hogyha akkor nem játszottad, akkor mai emberként is jó játék. És erre tesztem, most rá még egy lapáttal, és uh, minden, minden review, amit olvastam eddig, mondjuk Lévén korai review az alapból is pozitívabb szokott lenni, de nagyon úgy tűnik, hogy megéri. Hosszú csend, annak, ki majd később vágni fogsz, nem köszönjünk el, mert mindenki a számítógép előtt. Mondjuk el a kazettás azért. Ja, mert az elején beígértük, igen. Egyelőre nincsen olyan e-mail címünk, amit minnyáján megkapunk, és nem is tudom, hogy hogy van ma mi doménünk, de minden esetre, aki holnapig nem, aki az adás kiadása után ír a, az én e címemre, ami benne lesz az adásnaplóban. Vagy Facebook, azért privát üzi, vagy... Vagy a többi figyelni fogunk minden csatornát, vagy kommentel az adásnapló alatt. Azok között is... Vigyázó szemünket a, a harmadik nap keretre ves, ve, vetjük, és akkor... A... Tíz példányt a 34. rendkívül részegen vettük fel adásvágott verziójából, amit nem adhat tovább, sőt, a elével titkosítaniak kell. Úgy az izgalmas. Még lehet, hogy én is versenyzek, mert én is meghallgatnám ezt a felvételt, <hállt> és akkor így legalább megtudnám, hogy miről beszéltünk. Ádám, nem emlékszem pontosan a részteteket, de azért kell titkosítani, mert elmondtuk ki, hogy te itt. Nem, az 51-es körzetre volt szó, csak aztán ráemlőtt a sör. <hállt> hát igen, valami ilyesmi jön majd, de azt, azt majd csak az év végén fogjuk közkincsétenni. tenni és nem is lesz olyan közkincs, az a közkincs, igaz, inkább csak olyan... Gyűjtői kiadás például. és sőbben értékes ildás, lesz, ha híresek leszünk, hogy valami Addig pedig valami idő. olyasmire megpróbálhatunk ígéretet tenni, hogy, hogy talán már keltnek, és nekem is kicsit sikerült visszatérni az a irrealisan pörgős portálindítási szokásainkból, és ezért majd mostantól talán nem fogunk annyit bénázni a, a felvételi napokkal, és aztán így módon a megjelenés napokkal, úgyhogy visszatér a hét megjelenéshez megjelenés az a Meti Heteor. Reméljük ezt már a mostani megjelenésünkkel is fogjuk tudni prezentálni. Ezt majd a kedves hallgatók az rss olvasójukban hallják. Valóban, hiszen ez a csak egy napot késünk. Így van. Holnappal kettőt. Így van, és a kitűzött cél az, hogy a jövő héten már egy napot se késünk. Na jó, hát ez a kitűzött cél, aztán majd meglátjuk. Mindecszerűen dübörög a Meti, hát ahol jobban teljesít, a többi. Sziasztok! <gül> Jó ésszek sziasztok! Hello!